ואמן. תודה לאלוהינו על כישרונות שהוא נותן, תודה בנות על נגינה כל כך יפה. <תודה> זה הזמן שלנו עכשיו להתברך בדבר אלוהים. היום אנחנו אה, פותחים אה, את הפרשה השנייה <תודה> בספר בראשית. <תודה> אה, נכון, כמו שגבי אומר, כמו שגבי תמיד אומר, פרשת נח. הפרשה שלנו שמתחילה בראשית פרק ו'. הפרשה הזאת היא מאוד מאוד חשובה eh, לגבי הדרך eh, שאנחנו eh, יכולים לבחור בחיים שלנו, מאוד חשובה. פרשת נוח מעלה נקודות רבות מאוד על השליטה בעצם של אלוהים על החיים שלנו. השליטה של אלוהים בחיים שלנו ועל החשיבות העצומה של האמון שאנו נותנים במה שאלוהים אומר. האמונה בדבר אלוהים היא בעצם, לפי הפרשה שלנו היום, היא בעצם המפתח לחיים. נוח הוא היה אדם שהוא מצא חן בעיני אלוהים. הוא מצא בעיניו בזכות החשיבות שהוא נתן לאלוהים בחיים שלו. נוח והמשפחה שלו, לפי הסיפור שאנחנו קוראים בפרשה, הם היו היחידים מכלל האנושות שהם ניצלו. הסיפור הזה נחשב בעיני רבים בישראל כסיפור אגדה, כסיפור בעצם פולקלוריסטי שלא ממש קרה במציאות. אנחנו לוקחים את הסיפור הזה ככתבו וכלשונו. זאת אומרת אנחנו יודעים שהאירועים שקרו באמת קרו ושלאלוהים הייתה תוכנית והיא אכן התקיימה אנחנו לומדים מהסיפור הזה דברים מאוד חשובים לדוגמה נוח והמשפחה שלו מדוע הם ניצלו האם הם היו האנשים הכי טובים שחיו אי פעם האם הם היו מזן מיוחד של אנשים הם ניצלו כי האמונה שלהם בעצם הייתה נטועה בדבר אלוהים. את אנחנו יודעים. הם רצו בעצם בקרבה של אלוהים. כל מי שבעצם בוחר בקרבה של אלוהים חייב לשמור את דבר אלוהים. כמו נוח, מי שבוחר את זה בעצם בוחר בחיים. כשאתה בוחר להתקרב לאלוהים, ההחלטה שלך מביאה אותך קרוב יותר לדברו ובכך קרוב יותר לחיים. אלוהים רוצה להדריך אתכם ילדים ואת כולנו כאן לדרך שהיא דרך שמובילה לחיים. אם אתם מסתכלים עכשיו על הציור הזה שהאילוסטרציה שלנו של התיבה אתם יכולים להתייחס אליו כאל השער הצר. בעצם <תובע> תיבת נוח היא ירושלים החדשה אם אתם רוצים והשער הצר שמוביל לתיבת נוח זאת בעצם המטרה של אלוהים לכל אחד מאיתנו מי לא היה רוצה לקבל הדרכה לשער הזה מכיוון שהשער הזה זה לא מקום שמגיעים אליו בקלות לא מגיעים אליו כי אנחנו חזקים לא מגיעים אליו כי אנחנו מקבלים כבוד מבני אדם ולא מגיעים אליו כי אנחנו חכמים אנחנו מגיעים אליו כי אלוהים יודע איך להדריך אותנו לשם אני רוצה לשאול אתכם אתם באמת רוצים להגיע לשער הצר? באמת באמת? כי לשער הצר מובילה גם דרך צרה צרה מאוד ולא קלה אלוהים לא רק יודע את העבר אבל הוא גם יודע את העתיד והוא יודע להדריך אותנו בדרך הזאת. אני אהבתי את מה שכריסטינה אמרה שאנחנו יכולים לבטוח באלוהים בעצם בחלק האחרון של דבריה כי התוכנית שלו היא תמיד למה? לטובתנו, נכון? תמיד התוכנית שלו היא לטובתנו ואם זה אומר שהתוכנית שלו היא תמיד לטובתנו האם זה גם אומר שהוא יביא אותנו לשער הצר? כן כי כל הדברים יחברו לטובה למי? לאלו שאוהבים את אלוהים. כמובן שנוח ענה על הקריטריון הזה, כתוב בפסוק הראשון שלנו, היום בפרשה, סוג 9 בפרק ו', אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. בפסוק הראשון הזה אנחנו קוראים על... על נוח שהוא היה צדיק תמים שהולך בדרך הזאת שנקראת דרך אלוהים הדרך הזאת בעולם היא דרך מאוד צרה וקשה וזה לא קל ללכת בדרך הזאת אנחנו לעיתים קרובות נופלים אבל גם קמים וממשיכים ללכת מה זה באמת נקרא ללכת בדרך של אלוהים שימו לב שהיה עוד אדם לפניו שקראו לו חנוך דבר אלוהים משתמש באותה מילה בהקשר אליו בראשית ארבע עשרים וארבע כתוב והתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים כמו חנוך גם אה, אה, נוח התהלך את, אה, את אלוהים שניהם חיו בתקופה שהיה מאוד קשה להתהלך את אלוהים ואני רוצה לדבר היום על סיבה מאוד חשובה שגם לנו קשה להתהלך את אלוהים כמו שהיה בתקופה שלהם. ללכת את אלוהים בתקופה של חנוך וגם בתקופה של נוח לא היה דבר פופולרי. מי שהלך את אלוהים היה נחשב לאדם קיצוני, לאדם בעצם שהולך בדרך שהיא לא מקובלת בדרך שהרבה אנשים דוחים אותה. חנוך התהלך עם אלוהים ולכן בסופו של דבר למרות שהוא נחשב לאדם קיצוני גם הוא וגם נוח אלוהים לקח אותם אליו את נוח, את חנוך אבל גם את נוח הוא לקח אליו במובן שהוא שמר אותו כמו שהוא גם עשה עם אליהו הנביא אליהו הנביא הוא לקח אותו בדרך מאוד מיוחדת הוא לקח אותו עם מרכבות אש לשמיים האנשים האלה נחשבו לקיצונים בתקופה שהם חיו הם לא היו פופולריים המסר שהם הביאו המיט עליהם צרות הם לא היו מקובלים בזמן הזה אנחנו קוראים במטה 24-37 ימי נוח כן יהיה בואו של בן האדם כמו שבימים קודם למבול היו אוכלים ושותים ומתחתנים עד היום שנכנס נוח לתיבה ולא ידעו עד שבא המבול וסחף את הכל כך יהיה גם בואו של בן האדם המצב היום כמו שאנחנו חווים אותו הוא לא שונה מהמצב בימים של נוח הרבה אנשים בארץ וגם ברחבי העולם חיים כאילו אין מחר. כמה אנשים אתם מכירים מסביבכם חיים חיים שמוצאים חן כן בעיניים של אלוהים. הם חיים את החיים שלהם כאילו אין אלוהים. הם חיים גם אם הם מודים שהוא קיים, החיים שלהם מראים שהם בעצם לא רוצים אותו בחיים שלהם. כאשר אנחנו מודים בקיום של אלוהים ומצהירים שאנחנו מאמינים בו אנחנו צריכים לא רק לומר זאת אלא לחיות בהתאם לדרך שהוא קבע בזמן של נוח וגם בזמן של חנוך היה, אה, הייתה תקופה שהמסר של אלוהים נדחה על ידי כולם כמו שאמרנו ולכן על נוח וגם על חנוך היה עליהם מה שאתם יכולים לקרוא לזה לחץ חברתי. החיים של אדם מאמין בחברה שדוחה את אלוהים הם לא חיים קלים בכלל. יש עלינו לחץ גדול מאוד מן החברה. חנוך ונוח עמדו בלחץ חברתי לא פשוט במשך מאות שנים, במיוחד בעקבות המסר שהם הביאו. המסר הזה נחשב כמעט לבושה להאמין בו. מהו בעצם לחץ חברתי? תשימו לב להגדרה במילון, מהו לחץ חברתי? ההגדרה המילונית, לחץ החברה על היחיד החי בתוכה. עשייה מתוך היגררות. עשייה מתוך היגררות. זאת אומרת, אם יש משהו שאתם יודעים שאתם לא צריכים לעשות, ומשהו שאתם יודעים שזה לא ימצא חן בעיניים של אלוהים יש לחברה כוח לגרור אתכם כדי שאתם תעשו את זה היום הבני נוער שלנו בקהילה נמצאים במצב לא קל בכלל החברה שמסביבם גוררת אותם הלחץ החברתי הוא לא קטן היום אני רוצה לחלוק איתכם מסר שהוא בעצם אמור לעזור לכולנו, לא רק לילדים שלנו, אלא לכל אחד מאיתנו לחיות החיים של נוח, לחיות חיים של אדם מאמין, למרות הלחץ החברתי. הלחץ החברתי אה, הוא, הוא לא קורה רק לנוער כמובן, הוא קורה בתוך המשפחה, הוא קורה גם בעבודה, במקומות הבילוי, בנופש, בכל מקום שאנחנו הולכים יש לחץ חברתי מאוד גדול על האמונה שלנו. הלחץ הזה נובע מקושי של החברה לקבל את השונה בתוכה, במיוחד זה שמעביר עליה ביקורת. מוסכמות חברתיות לא שמחות עם ביקורת ועם חוסר הסכמה של היחיד בתוכה, מה שהיה עם נוח. לחץ חברתי פועל בכל שכבות החברה, כמו שאנחנו אמרנו, והמטרה היא לגרום ליחיד להשתנות ולהפוך להיות כמו החברה עצמה. בפרשה שלנו היום נוח היה מאוד יוצא דופן, ואלוהים רוצה שכולנו נחיה חיים כמו שלא, כדי שגם אנחנו נמצא חן בעיניו, למרות הלחץ החברתי. נוח לא רצה להיות כמו כולם, והתעקש על דרך לא נורמלית בכלל והחיים האלה הם לא קלים לכל אחד מאיתנו יש חיים לא פשוטים במקום שהוא נמצא והלחץ שעובר עליו נוח כנראה לא היה האדם הדתי ביותר בתקופה שלו, הוא היחיד האם יכול להיות שהיו אנשים שהאמינו לו אבל הלחץ החברתי עליהם היה גדול מדי? אנחנו לא יודעים על זה הרבה, אבל אנחנו יודעים שלמרות שרוח הקודש עובד בלב שלנו, הלחץ החברתי שעובד עלינו הוא חזק מאוד ויכול לגרור אותנו רחוק מאלוהים. בתקופה שאנחנו חיים היום המצב הוא לא, לא שונה מהזמן של נוח. אני זוכר לדוגמה בתקופה שאני הייתי חי בתיכון הלחץ החברתי היה דווקא מהחברים שקרובים אליי והחברים שקרובים אליי לא היו הרבה, היו לי אולי ארבעה חברים היום המצב השתנה היום אם אתם נכנסים לרשתות החברתיות באינטרנט הרשתות האלה הן מאוד מאוד פופולריות יש עוד כל כך הרבה מותגים של רשתות חברתיות, יש את הפייסבוק והוואטסאפ והטוויטר וכל החברות האלה שהן בעצם מקשרות אנשים, טלגראם ועוד ועוד, אתם מכירים עוד חברות, מי? אינסטגרם, נכון, יש עוד, יש ממש ממש הרבה וגם סטייפ כמובן, ברשתות החברתיות האלה יש לחץ חברתי לא פשוט, לא פשוט, הרבה פעמים יש מצבים שילדים שחשופים אה, לרשת חברתית מסוימת הם אה, נמצאים בלחץ חברתי מאוד גדול שיכול אפילו להשפיע עליהם אה, לרעה לא רק על האמונה שלהם אלא אפילו על הרצון שלהם להמשיך לחיות לצערנו הרב והיו מקרים היו מקרים שהרשתות החברתיות האלה יכולות להיות מסוכנות מאוד מאוד והלחץ החברתי בהם הוא מאוד מאוד גדול. האייקון הקטן והנחמד לדוגמה של הלייק בפייסבוק הפך להיות לדבר שכולם רוצים שיהיה להם. <אח> כולם רוצים בעצם למצוא חן בעיני כולם. <אח> כולם מבקשים את הלייק, את, ה, לה, את הבוהן הזאת, שמישהו ייתן להם. Uh, הפייסבוק לדוגמה הוא מקום נהדר למי שרוצה לפרסם את עצמו, uh, בטובות כמובן, מי שרוצה לפרסם את הדברים הטובים על עצמו, להראות בעצם מה הוא עשה, התכונה האנושית היא לרצות למצוא חן בעיני כמה שיותר אנשים, אוקיי? Okay? Uh, כמה שיותר אנשים שיאהבו את מה שאנחנו עשינו, אולי את הטיולים שאנחנו עשינו, את הדברים שאנחנו עשינו, כמה אנשים מדובר, בוא נשאל שאלה, למי יש פה פייסבוק? אוקיי, okay, כמה חברים יש לך לדוגמה? 100. מעל שמונה מאות חברים, 100. מעל שמונה מאות חברים, זה הרבה מאוד, וכל אחד מהם בעצם יכול לראות את הדברים שכריסטינה רוצה להראות, ואני בטוח שכריסטינה לא רוצה להראות שם דברים רעים על עצמם, נכון? כל מה שהם יראו בפייסבוק ובעצם דברים ש... פליסטינו, כל אחד מכם שיש לו פייסבוק רוצה להראות שם למה כדי שאנחנו נמצא חן בעיני אלו שרואים את הפייסבוק לתת להם את המידע שאנחנו רוצים שהם יקבלו הפייסבוק הוא הפרסומת הטובה ביותר שלנו תחשבו על זה בואו ניקח את זה עכשיו כמה אלפי שנים אחורה אם לנוח היה פייסבוק כמה חברים היו נותנים לו לייק על הבנייה של התיבה שלו? כמה לייקים הוא היה מקבל על הבנייה של התיבה? <ש> <Okay>. <ש> כמה לייקים הוא היה מקבל על הדברים שהוא פרסם על אלוהים בפייסבוק שלו? <ש> <Okay>. <ש> אז כמה חברים היו בטח לנוח בפייסבוק? כנראה שלא הרבה, נכון? בפייסבוק, בפייסבוק של אלוהים, נוח נתן לאלוהים לייק. הרעיון של אלוהים, למרות שלא היה פופולרי, מצא חן בעיני נוח, ובמעשים שלו, הוא נתן את הלייק לאלוהים. נכון? הוא בעצם אמר, אני מקבל את הרעיון הזה, זה נפלא. נוח לא מצא חן בעיני אדוני כי הוא היה אדם נפלא מגזע טוב יותר משאר בני האדם. נוח החליט לחיות את החיים שלו בדרך שאלוהים ציווה. ואיזה קל לנו לחיות את החיים ככה. מה דעתכם? האם לחיות חיים של אדם מאמין זה חיים, חיים קלים? איך החיים שלנו יהיו בזמן הסוף? האם הם יהיו חיים קלים? כמובן שלא. אנחנו קוראים שהם לא יהיו קלים בכלל. נוח מצא חן בעיני אדוני כי המעשים שלו והמחשבות שלו היו מוקדשים לאלוהים. נוח מצא חן בעיני אדוני כי הוא לקח את דברי אדוני ברצינות. אפילו שהסביבה הקרובה אליו צחקה עליו. אפילו שהדברים לא היו פופולריים. נוח לקח אותם ברצינות. הסיפור הזה שאנחנו קוראים בפרשה שלנו הוא לא נמצא שם במקרה זה חלק מתוכנית הישועה של אלוהים בשבילנו בואו נלמד את הלקח הזה בחיים שלנו זה חשוב בואו נלמד את הלקח הזה בחיים שלנו ונראה איך אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו לפי המודל של נוח <אז> תשימו לב לעוד נוח אחד, המושלם, אפשר לקרוא לו, נוח המושלם שמצא חן מאוד בעיני אלוהים, ישוע המשיח, שימו לב לדברי ישוע המשיח, אל הפרושים, מה שהילדים אה, סיפרו לנו בפסוק 41 ביוחנן 5, אין אני לוקח לי כבוד מפני אדם. <אז> ואולם אני מכיר אתכם, לכן אין אהבת אלוהים בקרבכם. אני באתי בשם אבי, ולא קיבלתם אותי. אם יבוא אחר בשם עצמו, אותו תקבלו. פסוק 44, מאוד חשוב. כיצד תוכלו להאמין, אגב, ישוע מדבר גם אלינו היום. לא רק אל הפרושים, הוא מדבר לכל אדם. כיצד תוכלו להאמין בשעה שאתם מקבלים כבוד איש מרעהו? ואת הכבוד מאלוהים האחד, אינכם מבקשים. השאלה הזאת שישוע שואל, כיצד תוכלו להאמין, <אח> מביאה אותנו לשאלה, מה זה בכלל נקרא להאמין? <אח> להאמין זה להצליח, קודם כל. זה לא להסכים. זה לא להסכים. להסכים, אפשר להסכים. להאמין ולהצליח ללכת את האלוהים למרות חוסר הכבוד והפופולריות שהטבע החוטא שלנו כל כך רוצה. ישועה לא רצה לייקים מבני אדם. הוא לא ביקש לייקים מאף אחד. את הכבוד שלו הוא ידע מאין הוא מקבל. זה היה הסוד, שימו לב, ישוע היה אדם מאמין, הוא הצליח להאמין, הסוד של הניצחון שלו על הצלב, הניצחון שלו על השטן, זה היה הסוד, ללכת בדרך של אלוהים ולעשות את רצונו ולקבל את הכבוד ממנו ולא להיות מושפע מלחץ חברתי. האם היה על ישוע לחץ חברתי? <אז> כנראה שכן. לחץ גדול מאוד. האם היה עליו לחץ מהמשפחה שלו? <אז> היה. היה על ישוע לחץ מכל הכיוונים. אבל הסוד של הניצחון שלו על השטן היה זה שאת הכבוד שלו הוא קיבל מאלוהים. הוא רצה לתת לייקים ולקבל לייקים מאלוהים. זה מה שגם חנוך ונוח עשו, למרות חוסר הפופולריות הגדולה כל כך, הם לא התייאשו ובהחלטה שלהם הם נתנו את הכבוד לאלוהים. אז איך אדם מאמין יכול לחיות את החיים לפי המודל של חנוך, נוח ושל ישוע? איך הקהילה שלנו יכולה להיות שייכת לקבוצת אנשים שכמו נוח לוקחים את דבר אדוני ברצינות? ואני חייב להגיד לכם שאתם חייבים להצליח וההצלחה היא לא פשוטה כי להאמין זה לא דבר פשוט להאמין זה דבר שאנחנו צריכים להצליח בו אם אנחנו רוצים להצליח אנחנו חייבים לחיות את החיים שלנו לפי המודל הזה שראינו היום המודל של חנוך ושל ישוע יש פסוק מצוין בתהילים ל"ב שהוא ממחיש לנו, ממחיש לנו טוב מאוד איך נוח ישוע וחנוך החזיקו מעמד והצליחו להאמין, הצליחו להגיע למטרה שאלוהים שם לפניהם ואני מתפלל שאלוהים יעזור לנו כשאנחנו נחרות את הפסוק הזה שאנחנו נקרא אותו עכשיו בליבנו ואנחנו נקרא אותו ונאמין שבעצם אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו בצורה כזאת תהילים ל"ב פסוק שמונה השכילך ואורך בדרך זו תלך יעצה עליך עיני מהפסוק הקצר הזה אפשר ללמוד שלוש עובדות מאוד חשובות לגבי היחסים שהיה לנוח עם אלוהים שעזרו לו מאוד לעמוד בלחץ החברתי העצום שהיה עליו. נוח לא היה לעולם מצליח להימלט מהמבול, שימו לב, אם הוא לא היה מקבל השכלה הוא לא היה מקבל את ההשכלה שהוא היה צריך לקבל ואת ההארה, מי יודע מה זה המילה הזאת בעברית, הארה? זאת אומרת, את ההבנה, את האור. <אז> בשני המילים הראשונות בפסוק, השכילך ואורך, <אז> מאוד מאוד חשובות. <אז> השכלה, דבר חשוב מאוד, <אז> הבנה, <אז> לא פחות חשוב, אמן? <אז> מה אתם אומרים? <אז> מדוע ההשכלה היא לא מספיקה? מכיוון שהשכלה זה מה שאנחנו מקבלים. הבנה של ההשכלה הזאת היא לא פחות חשובה. ההארה, האור שאנחנו צריכים. אלוהים לא רק נותן לנו את המידע, הוא גם נותן לנו את ההבנה כיצד עלינו לנצל את המידע הזה. מה דעתכם? זה לא סתם מידע. ההשכלה הזאת היא מאוד חשובה, ונוח ידע את זה. הוא ידע בעצם שהתפקיד שלו זה לא רק לדעת לבנות תיבה מה שזה יכול להיות מאוד מעניין כהובי מה אתם אומרים? יש לי זמן, אני הולך לבנות תיבה אלוהים אמר לי לבנות תיבה אבל מה ההערה? מה ההבנה? ההבנה שהתיבה בעצם זה המקום היחידי בעולם שיהיה בטוח ממי הוא יכול לקבל את זה? רק מאלוהים? מדוע? מכיוון שאפילו טיפת גשם אחת עוד לא ירדה <אח> לא ירדה טיפת גשם <אח> אבל הוא בנה תיבה <אח> באמונה כמובן נוח <אח> לעולם לא היה מצליח להימלט מהמבול אם הוא לא היה עושה בדיוק את מה שאלוהים ציווה עליו. המילה הראשונה הזאת בפסוק מעידה על ההשכלה שאדם מאמין זקוק כדי להגיע לנקודה שאלוהים רוצה שהוא יהיה בה. האם אנחנו צריכים השכלה רוחנית כדי להגיע לשער הצר? לא, באמת. האם זקוקים להשכלה? במובן. אבל לא רק להשכלה, אנחנו גם צריכים את רוח הקודש כדי שאנחנו נבין מה זה אומר ללכת בדרך הצרה מה קורה עם אלה שמאחורינו? אלה שהם רחוקים מאיתנו בדרך הצרה, מה איתם? לפי מה שדבר אלוהים מלמד אנחנו צריכים לתת את נפשנו באדם, מדוע? כדי שאנחנו נגיע לאן? לשער הצר אתם מבינים? ככה מבינים את זה, כי מהבחינה הפילוסופית היוונית להגיע לשער הצר צריך להגיע מי שיש לו הכי הרבה כוח, נכון? הכי חזק, הכי יפה, הכי עשיר מה עם אלה מאחורה? יש להם בעיה בחיים, אני אגיע לפי ההערה של אלוהים, לא, אתה רוצה להגיע לשם, תמות בשבילו אתה תגיע לשם אם אתה תלך לפי ההבנה שאני אתן לך השכילך ואורך. הרבה אנשים לא מקבלים את זה, את ההשכלה של אלוהים. אנחנו קוראים במשלי, פרק 14, פסוק 12, פסוק מאוד ידוע, כתוב, יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. הדרך שנראית היא הדרך הטובה ביותר. בהמשך הפסוק אנחנו רואים שהדרך הזאת יכולה להיות טובה אך ורק על ידי אלוהים. אלוהים אומר, השכילך והורך בדרך זו תלך. <אח> באיזה דרך <אח> זו? בהשכלה ובהערה של אלוהים. ילדים, אני עכשיו רוצה לפנות אליכם. את ההשכלה הטובה ביותר שלכם אתם תקבלו אך ורק מדבר אלוהים, מכיוון שהיא מובילה. במשאול שיוצא מן הקבר. הקבר איננו הדרך הסופית. הדרך הזאת יוצאת מתוך הקבר ומגיעה למלכות השמיים. זאת ההשכלה שאתם צריכים בחיים שלכם, בהשכלה החשובה ביותר. אלוהים רוצה להאיר את עיניכם. כל חייכם תלמדו מדבר אלוהים. אתם לא צריכים רק לבנות תיבה. אלוהים ייתן לכם את כל הכישרונות לבנות את התיבות בחיים שלכם. זאת תהיה ההשכלה שאתם תקבלו. אבל כל תיבה שאתם תבנו, שההשכלה הזאת לא תהיה הנקודה הסופית, שתהיה לה הארה, שתהיה לה מטרה, שיהיה לה את האור של אלוהים, שכל מה שאתם תעשו בחיים שלכם, בסופו של דבר יוביל אתכם אל השער הצר. אמן? אמן ואמן. זה מה שאנחנו מתפללים. ישעיהו נ"ג שש